Baionako ospitalaren baitan, bizia egiturak, adiktologia kasuak segitzen ditu, droga, alkola, jokoak, kalabeste adikzioak, menpekotasunak dituzten pertsonak segitzen dituzte. Gurekin, bizian, neuropsikologoaden arkaitzak erretseko lina, egunon. Egunon. Martxoren amazazpian, kaxik orain hilabetea, biatu zela konfinamendua guretzat, hemen ipar euskal herrian, zuentzat, zer aldatu da estrukturan antolaketan? Bo, antolaketan gauz gutxi aldatu dira. Gu, uh, usain bezala dira, uh, horario beretan, hor beretan, eta uh, aldatu duguna da peskat uh, jendearen harrera zerren eta dibidez, uh, Uh, itxoite gela kendu dugu, uh, jendea bata bestearen gainean ezaguriteko, duan orain uh, biziera etortzen diren uh, pertsona guziak, bana-banaka sartzen dira bizian, eta estruktura barnean direlarik, eskoa garretzen dituzte, eta maiten dute uh, protekzio materiala, eta horrekin, ja, gero, uh, joten aldire ikustera, edo medikoa, psikologua, edo erizaina, behar den pertsona, baina bueno, guk aldatu dugun gauzbera, Dauz bakarra ba, barkatu, da hori, ba, arrera bana-banaka egiten dugula, gero ordutegi berekin, eta gero aldatu dena ere baira piskat konsulta aldetik, ez ditugu denak kontsultak uh, hemen bertan egiten, duan, uh, onera urreratzen direnak, nahi badute profesional bat ikusi ikus dezakete ikus lehen egiten zuten besara, eta beste batzu nahiago badute etxean egon, eman ditugu uh, beste posibilitate batzu, edo egiteko konsultak telefonoz, edo bestela ere uh, plataforma medikal espezial uh, bat gira, eta autuan uh, abono bat hartu dugu jendeak bisokonferentziaz ere egiteko. Zeren eta jendearentzat zaten uh, garrantzitsua da norbait ikustea, ez bakarek entzutea telefonoz, baina norbait ikusteak, medikua ikusteak, be, ba, konsulta, piskat, uh, OBA gozat, bezala jotzen dute. Mm. Eta paziente horien segitzen dituzuenentzat jadanik, hain zinetik, aldaketa bat zen dituzue justuki, hilabete bateko konfinamenduaren ondurtik, koronabirusaren presentzia horrekin, zerbait sortzen du, zerbait aldatzen du? Bon, gauzan dirik ez, eta uh, zer zeren, eta gure eskualdeak, Iparra Euskalderrian, Ez dago ahintz orain, orain dik koran abiruzik, eta orduan 으, ba, egoaldeari konparatzen bat dugu, adibidez, egoaldean situazioa askoz larriagoa da hemen baino, orduan gauza ahintz ez dira aldatu ez. Gero sentitzen duguna, uh, ba, adibidez, gure pazienteak, etxan gelditzen diren pazienteak, telefonoz ditugunak, eta beba dute Uh, ansiedade gehiago, depresio gehiago, baina hori ez da bakarrik guri pazientetan, jende, guzia, jende guziari gauza hori pesatzen zaio, uh, be, ansiedade gehiago, depresio gehiago, tristezi gehiago ere bai, baina ez bakarrik uh, adikzio arazoak dituz telako, baizik eta uh, erlazio sozialak ez dituz telako gehiago, ditugu gehiago lagunak ikusi, ditugu gehiago familia ikusi, zingira festetara joan, eta horre denak, be, norberaren psikologian, impakto bat bat du, eta orduan be, gure pazienteak bestek bezala be, inpakto hori badaukate. Emozioen biderkatzea aipatzen da, initzetan hor zenitzen da, adibidez? Bai. bai, eta initzetan izaten da, lehen erraiten nuena, antziradea, eta baita ere hiltzeko uh, uh, beldur hori denek duguna, uh, Uh, be horrelako situazioak egoetan dielarik ba, norberaren uh, sendotasuna fiskat uh, biguntzen da eta bakoitzak uh, beldur gehiago du ere zerbait pasatzea edo norberari edo maite dugun pertsona bati jakinez gainera orain hiltzen uh, diren jendeak ainitzetan be, ezin dutela beren uh, beraien familiarekin egon eta ehorzketetan ere eta, eta horrek denak ere Pa piskat uh, emozionalki uh, klima nahiko beltz bat sortzen duk. Uh -huh. uh, Lauazte hauetan, ala ere, zerbait gertatu da, argango dugu, paziente berri batzu urbildu zaizkizuela, hor uh, drogak, kontsumoari, lutuak berezikia ez? Bai, hori egia da, hori da ikusi nobeda de garrantzitsuena, Um, sekula ezagutu ez genituen paziente batzu agertu dira azken lau asteetan zukaran bezala zeren eta uh, droga kontsumitzen droga kontsumitzaile guziak eta, eta eskerrak ez daude denak segituak uh, bizian, baina uh, droga uh, menpokatazuna duten pertsona batzu kontsumitzen segitzen zuten karriketan eta beste eta uh, orain uh, mugae txia denez ere Azkozaz e, zailagoa da droga txamaitzea karrikan, usaiari uzai, e, konparatuz, eta prezioak ere pizkanaka-pizkanaka emendatzen ari dira. Eta orduan horrek e, e, ekarri du, ba, jende, jendeain itzek, droga kontsumitzen duten pertsonek ez ukaitean beste material ukaitean alduten bezala normalean, eta hor duan ba, pizkat... E, droga falta dute, orde, deitzen den hau eta orduan, hain etzitan joaten dira urgentietara, eta gero urgentietatik bizi arabide dituzte. Orduan, uh, inoiz uh, bizian ez, ezagunak ez iran pertsona batzu, bai, agertzen ari dira eta zenbat eta gehiago iraun situazioak zenbat eta gehiago ukanen ditugu. Orduan, uh... Positibo ikusten duzu, alde hortaik edo, nola... Bai, bai positibo izaten alda, bai, ziren, eta agian e, e, kontzumiltzaele hoiek etorriko ziren, egun baten biziera, baina ez dakik gu noiz, e, e, agian emendik hilabete batzuetara, batzu igual agian emendik urte batzuetara, eta agian batzu sekula ziren etorriko e, osasunzentru batera, eta situazio horrek betiskat... Bortxatu ditu, nahiz eta ez dutun eniz maite itzori, bortsatu ditu piskat, zendatze ba, senda, zendrotara joatea, eta orduan, ba, piskanaka, piskanaka, gian batzu sartuko dira gure protokoloan, eta eta espero dugu be, alik eta hobekien sendatzeko posibilitatea ukaitea. Drogak aipatzen ditugunak zailak atxemaiteko, alkola aldiz, erreski eh, atxemaiten alda, etxean egon behar den gara iauetan, ondorioak senitzen edo aurre ikusten, beldur bat hor, alde hor taik? Ha, mementuan entzitugu ikusten, eh, ondorioak, baina uh, aurre ikusten aldira, bai uh, alkohol erazu batzu eguten aldira, bo gero jakin behar dena, jendeak jakin behar duena da, uh, egun kontsumintzailea, uh, alkohol kontsumintzailea eta txik, bakarrik amar edo amabostek ukanen ituzte arazolarriak alkoholarekin. No? Oduan, uh, baina amar edo amabost uh, pertsona horiek, bai, uh, arazok gehiago gaiten anituzte, edo uh, denborarekiko loturik, Lena guk gaiten analizostera sojakoan bai horrek inpakto bat ukan dezake bai uh, kontsumo mailan eta baita ere gero violentzia mailan seta gero hain itzutan badakigu hori badetz bikoteko violentziak eta hain alkolari lotuak direla eta orduan konfinamendua gei uh, imposibilitatea jendea ikustea familia ikustea lagunak ikustea etxan gelditu barbaziera eta, eta alkolarekin Be, arazoak egon daitezke daitezke bai adiktologia eta baita ere a, be, zure a, lagunarekiko biolentziaren edo aurrekin ere bai, eta hori ere ez da initzitze giten, aurreke usteko da ere, seguraski, biolentzia gehiago egonen direla aurrekiko, zeta aurrak a, ikastoran ez egon ez denak etxean dira, eta ba, denak badakigu, denak etxean gauderarik, kokot ko, ko, minut bezala azkenan bukatzen da, eta horrek tentxuak aimendatzen ditu, eta violentziare bai. Eta bestaldea ipatut hastapena, baina jokoa aipatu behar da, horre adiktologia, jokoarenak ere leku handia baitu, holakotan ez baita gehiago joko bat. Uh, Francesdejo enpresak adibidez, aplikazio bat sortu du? Espresukik, asik, konfinamenduaren mm. zat? Baila, Bera eskatzen madi duzu seguraski ezen zeraren baina ala ere, uh, ala ere gu, bitxia txeman dugu aplikazio hori uh, orain ateratzea, zenta aplikazio horrekin kasik uh, joko guziak, erosten aldituzun joko guziak uh, orduan izan dadin lotu uh, klasikoa eta hori dena, baina baita ere, uh, nora, nora iten dara, jodo horiek denak eroesten aldituzu, eta uh, eroesten aldituzu normalean be, dendetan edo tabako saltzen duten dendetan eta orain aplikazio horrekin tx, direktuko egin dezakezu zure uh, banku txartelarekin eta orduan horrek uh, zinez uh, be, jokoaren handi bat ukan dezake eta lehen erraiten nuen bezala ebe, jokatzen duten guztien artean, be gehien gehienduz dituzten pertsonak ere, ba bizkanaka-bizkanaka hartzen aldira, ba joko arazoetan, diru arazoetan eta badakigu dirua gauza garrantzitsu bat izanen dela, krisiia hautuko delarik, senta diru falta entzegonen da. Eta orduan jendeak pixka pentsatzen du amesten segitzen du, erranez, bueno, be, irabazten irabasten baduta iniz, edo la cofinamiento modu batean eta ba orduan Jokoa emendatuko da hori segur da, eta orduan arazoak ere emendatu daitezke. Naiz eta mementu zizitugun daturik. Uh -huh. Ila bete bat, uh, prinsipioz eskaz da konfinamendua ridoak ionez, nola aurre ikusten duzioa, diktologia kasuan? Puh, guk, uh, bo, guk, uh, naiko normal ikusten dugu gauza, eh? gero, lehen arraiten nuena, emozio aldetik izanenda zailena, Pssiikologia aldetik eta guk ikusten dugu adibidez gure pazienteak normalean astean behin ikusten diut nire kastoan adibidez, astean behin ikusten ditu normalean, eta hor telefonoz edo edo ordenagailuz bizokonferentzian ditudalarik, hain ninzek eskatzen didate posibilitatea, bi konsulta egiteko astero eta ez bat bakarrik orduan ikusten da lehena daiten nuena batiskat. Ba, ba norberaren beldurrak eta norberaren uh, tristesiak eta ansirareak eta gauzak piskalaka piskalaka emendatzen direla eta zemateta gehiago iraun eta zemateta gehiago indartuko da uh, sentimentu hori. Orduan horregaitik gu, guk uh, emanditugu posibilitate guzioiak jendeak uh, beti komunikazioa ugaiteko gurekin, izan telefono, edo zero konferentzia edo hemen bizian direktuki, eta horregaitik ordutegiak ere berdin egiten ditugu, zeren eta guretzat oso garrantzitsua da, horrelako situazio batean, inoiz baino gehiago presente izaitza gure pazienteekin. Eta zoekin harremanetan sartzeko, beraz? Boa, gure ekin sartzeko, telefonoa dugu, telefonoa, 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Facebook bidez edo, edo internet bidez, eta, eta bestenaz, uh, arlo horiekin hoiekin, deid, deidizake nahi duenak, eta gero uh, konponduko gira aliketa lehenen jendea atenditzen. Mm -hmm. Bizia zentroa bai honako ospitalaren pean kokatua dena, mil esker, arka hitz agerretseko gurekin egonik. Esker, mil azuri.